Mluvili jsme o tom, že v tradici žáků, podobně i v severní tradici, jestliže chceme použít dech k procesu vysvobození a proces vysvobození, proces jogy v buddhistickém smyslu je proces praxe šamaty a vypasany. Když šamatá vypašana se spojí v jeden celek, můžeme udělat průlom. A průlom je poznání toho, co vlastně je bez mezí, co nás neomezuje. A to je na cvět. To, co nás omezuje, to patří světu. To, co nás neomezuje, to je na cvět. Když poznáme to, co nás neomezuje, no, tak najdeme Svobodu i v tom, co nás omezuje, no a to je duchovní praxe. Najít svobodu v tom, co nás omezuje. Jednou jsme se narodili, no tak jsme v těle, který nás omezuje. Ale mysl nás nemusí omezovat, když najdeme to, co přesahuje rámec tohoto světa. Vlastně v duchovních vědách se jedná o stejnou věc. No a my se chceme osvobodit pomocí dechu. A dech je obzvláště příhodná věc, protože ta je spojená se všemi částmi naší zkušenosti. Jak v těle, tak i ve vědomí. Protože, jak už jsme říkali, vědomí se nemůže hýbat, pokud není prána. A tělo se též nemůže hýbat, pokud není prána. A jemná, jemná část dechu prána není nic jiného, než tež starý element větru, který je za vším, co se hýbe. No a my musíme poznat, jestliže meditujeme podle. Návodu žáků, my musíme poznat, jak to s námi hýbe, jak to hýbe se světem, jak se to vzájemně propojuje, aby jsme poznali to, co ačkoliv se to hýbe, není tak, jak se zdá. Hm? Poznání toho, že realita uvnitř a venku, není tak, jak se zdá, je poznání cesty. V buddhismu to nazýváme střední cesta. Střední cesta je nad extrém bytí a nebytí. No a cesta vysvobození v buddhistickém pojetí je právě tato cesta nad bytím a nebytím. No a tato cesta se je cesta vlastně poznání závislého vznikání. Ale to poznání závislého vznikání my můžeme poznat různým způsobem. Hm? V jižním buddhismu, který si nejlépe zachoval v praxi za účelem stát se Arahatem, ten, který doslova zabil. Hm? Nečistoty vědomí. Tato praxe spočívá v tom, že my meditujeme na nestálost hm? a na nejáství nestálosti. V severním buddhismu, který dává důraz, ať už v čínské tradici, v tibetské tradici, na Cestu bodhisattva je ten, který realizoval bodhi hm? To je důležité pochopit. Čili praxe bodhisattva je realizace bodi To je osvícené mysli. Osvícená mysl je ta mysl, která netouží po osobním probuzení, ale touží po eh, univerzálním poznání. Hm? A univerzální poznání musí být nedualistický, protože to, co poznáváme v rámci světa, je pouze to, co poznáváme na základě relace. Hm? Jako teplo poznáváme na základě Chladu, hm? když medituje, to byly tady otázky, když meditujete na dech, jak poznáte teplo. Na základě chladu, chlad poznáme na základě tepla, tvrdost poznáme na základě měkosti, hm? A pohyb poznáme na základu. Prostor, který zdánlivě stojí, ale není skutečný, protože ho nemůžeme chytit. Hm? To je důležité pochopit. Proč my můžeme chápat tento pokoj, hm, ve kterém se víme? Ne díky stěnám, ne díky trámu, ale díky prostoru. Hm? které tyto stěny, trámy a tak dále uzavírají. Hm? To je důležité pochopit. Teď ten prostor, ve kterém se objevují tělesa, patří čemu? Patří hmotě. Hm? Ale ten prostor, ve kterým se objevuje myšlení, patří k hmotě nebo nepatří k hmotě? Přístup jogačáry je právě, že ten prostor vychází z vědomí samotného. Z vědomí samotného vzniká dojem skutečného objektu a skutečného subjektu. A Mysl, ta základní mysl, je ta mysl, to je samozřejmě tež návod k meditaci, to není žádné dogma, to je ta mysl, která to všechno poznává. A v té mysli jsou uloženy všechny naše poznatky. Hm? Pokud tam nejsou uloženy, no tak my nic nevidíme. My vidíme strom, protože máme poznatek stromu. Co vidíme očima, to je pouhá barva. Ale rozeznání stromu to je obraz, který si o té barvě utvoříme. A ten obraz pochází z mentálního vědomí. Z jakého mentálního vědomí? Ze základního vědomí. Na Základ na základním vědomí z základního vědomí pochází též dojem hm? jáství a dojem toho, co jáství rozlišuje na základě skutečných objektů a skutečných subjektů. Hm? No a jelikož nám patří skutečný subjekt, no tak věříme, že nám patří skutečný objekt. Hm? No a tak se nacházíme. V světě, který se zdá být takový, jaký je, ale pouze se zdá. No a teď, proto je ta meditace na dech tak důležitá, protože my se dostáváme, jestli jste četli pozorně, my se dostáváme do prostoru, hm? dá se říci prázdné, bez obsahu. Hm? to je meditace na dech. Dostat se do prázdného prostoru. V tom prázdném prostoru se objevuje dech, hm? jak ten jemný dech, tak i ten hrubý dech se objevuje v tom prázdném prostoru. No a s tímto pochopením můžeme teď číst ten text, a to vysvětlení těch čtyř cvičení, které vysvětlují praxi šamaty i praxi vypašany na základě vdělé vnímavosti nebo dělé pozornosti vůči tělesu, tedy vůči tělu. Hm? Jak už jsem se zmínil, když známe celek, můžeme udělat průtrh do skutečnosti, jak na meditaci na tělo, tak i na meditaci na počitky, tak i na meditaci na mysl. A, a, ale předpoklad je, že známe všechno. No a všechno se nazývá darma, neboli mentální objekty. To je stejné ve všech tradi buddhistických tradicích. Ty mentální objekty musí být objekty moudrosti, hm? jak už jsme se zmínili. To je proto ten úvod v textu je tak důležitý, aby jsme se dostali do vhledu. Jestliže nejsou objekty moudrosti, a my budeme meditovat na to, na na to, že ty obrazy, které vidíme, stromy a Tomáš Sivo a Damadýba a Petra a Zoja a tak dále, že jsou skutečné objekty. Hm? No ale oni jsou skutečné objekty, bez pochyby jsou skutečné objekty, ale skutečné objekty v pravdě relativní. Pravda, relativní máte dva aspekty. Aspekt konceptu a aspekt, co už se říká vastu, skutečných podkladů. Hm? Ty skuteční podklady jsme rozebrali, to je pět agregátů. Hm? K tomu už je možno přidat šest vnitřních smyslů, které vidí šest vnějších objektů. Hm? A osmnáct elementů poznání, oko, barva a. Vizuální vědomí a tak dále. No, a to všechno, protože se učíme, že transcendentální moudrost, manželství nás požehnává, tak to můžeme všechno negovat v tom stavu, jak to vidíme, v tom dualistickém stavu. To je přístup, Nedualistický k meditace. Proč to med musíme negovat? Protože to, co vidíme v dualistickém smyslu jako skutečný objekt, skutečný objekt. To existuje. Ale existuje v prázdnotě. Jinak to nemůže vyvstat než v prázdnotě. To je hlubší pochopení z hlediska. Mahajanového myšlení z hlediska čínského myšlení, tibetského myšlení, pochopení závislého vznikání. To závislé vznikání, tak jak je vysvětleno v Derwádě, je absolutně správně vysvětleno. Ale aby jsme ho pochopili v hlubším smyslu, stojí za to pochopit, co říká jí sutry transcendentální modrosti, které Nagarjuna dává do filozofického systému, který je vlastně strašně jednoduchý. Nic nemůže vzniknout, co má vlastní podstatu. Jestliže něco vzniká, co má vlastní podstatu, tak to ne nevzniká. Nic nemůže vzniknout též, co vzniká z druhého. Jestli je něco oddělené, tak tež nemůže vzniknout. Hm? Samozřejmě, že nemůže vzniknout ani od sebe, ani z druhého. Hm? To není možné. No a nic též nemůže vzniknout bez příčina důvodu. Čili to, co vzniká, to jsou z hlediska jogačáry právě to jsou ty obrazy, nad které my lpíme, proto my nepronikáme faktem prázdnoty, který je takovost. Jiná takovost není, protože jen v takovosti můži, můžou věci vyvstávat. Jestliže není takovost, nic nemůže vystát. A takovost není ani existent, ani bytí, ani nebytí. Hm? A v takovosti poznáme, že pff, naše dualistické myšlení je vlastně naše iluze. Jestliže vidíme iluzi jako iluzi, tak my na ní neulpíváme. No a rozdíl, jak říká suttany pátna, mezi moudrým mužem, a mezi hlupákem Bála je právě, že ten hlupák ten se upíná na ty obrazy, které vystávají v mysli a nevidí je jako něco, co se jen zdá být tak, jak je. To je nedualistický přístup. No a teď tato meditace na dech, přestože vysvětluje praxi žáků, vlastně nás napojuje na toto hluboké pochopení, že to, co vystává musí a priori vyvstat ve stavu prázdnoty. V tom stavu, kde všechno je, ale nedá se chytit. Hmm? no a tak máme aby jsme tento stav poznali musíme ho stejně tak jako skutečnost nestálosti aby jsme mohli skutečně praktikovat vypasanou my musíme mít samády hmm? jinak nevidíme odcházení a přicházení všech fenoménů naší zkušenosti jakožto něco, co nikde nestojí. Vychází, odchází, vychází, odchází, vychází, odchází z hlediska. Terevádové teorie vychází díky příčinám, odchází díky příčinám Severní buddhismus i Buddhismus, který vysvětluje cestu žáků, naopak tvrdí, že vyvstává na základě příčin a důvodu a zaniká spontánně, přirozeně. Pak není divu, že v tomto systému pak prázdnota se logicky stává přirozený stav. To je učení, Transcendent, Suter transcendentální moudrosti. Bez přirozeného stavu nic nemůže vyvstat. A přirozený stav je skutečný stav všech bytostí, ať to vidí nebo nevidí. Na rozdíl od nás, Buddha to plně proniknu, proto se mu říká, ta tágata, ten, kdo přichází, odchází v takovosti. Aby jsme tu jeho realitu viděli, potřebujeme nějaké symboly, ale ty symboly jsou pouze ob obrazy. Hm? Raný buddhismus, žádný eh, lidský formy buddhy neměl, ten měl jenom eh, reprezentace strom, probuzení, hm? stopu Budhy a tak dále. V Indii ještě můžete vidět v těch. Místech. ta reprezentace Budhy jako člověka. Hm? Přišla přibližně 500 let potom. Hm? A na to je krásný příběh v Avadánách. Hm? on zase na něj vzpovídá. Za poměr. Jednou jsem ti to povídal. Hm? V době Matura, hm? když Sakyam vládný Indii, hm? byl jeden velký, velký arahat, který se jmenoval Upagupta. Upa hm? Ten je ne, nemůže chybět v žádné transmisy bodhisattvu. No a v Burmě, v Tajsku je všude švetagon a tak dále, je ukazován hm, též jakož to eh, ten Mahasiddha, velký Siddha. Hm, jeho síly byly takové, že když proto v uvidíte jeho podobu, se Miskou, hm? S miskou na žebrání. Hm? Když on jednou šel na Pindapáta žebrat, tak zjistil, že už <coughs> slunce je v Zenitu. Hm? A když to zjistil, tak se rozhodl že slunce nemůže pokračovat, pokud to nedojí. Tak vstoupil do samády, zastavil slunce a v klidu dojedl svůj oběd. A pak, když dojedl, zase slunce pokračovalo dál na své cestě. Ať už se to stalo, nebo nestalo, já u toho nebyl. Síla samády je neskutečná. My v to nevěříme. Ale v Indii, v Burmě, většina lidí ještě stále je přesvědčena, že tento svět trvá, protože ještě je pár yogínů, hluboce v samánu, který ho drží, který tento svět drží trošku v harmonii, pokud ho nebude držet v harmonii, tak se rozsypá. No a teď to pomalu vypadá, že se to, ten proces začíná. My v duchovní sílu nevěříme, protože jsme materialistická společnost, ale materialistická společnost ta trvá nějakých 200 let. Dříve tak lidi nemysleli. Ale to už je jiné pojednání. Vracíme se k dechu, aby jsme neměli zase špatné mentální zažívání. <laughs> mnoha informací. Tak zůstaneme u dechu a máme ty čtyři cvičení, první cvičení, přípravné cvičení, které do toho vlastně nepatří, ale bez něho nic nedává smysl. Dýchám vědomně, vědomně se nadechuju, vědomně vydechuju. To je základ. Jestliže to dělám vědomně, když nadechuju dlouhý dech, jsem si vědom celého toho procesu v nádechu dlouhého dechu. Když nadechuju krátký dech, jsem si plně vědom celého toho procesu krátkého dechu. Nejprve Buda vysvětluje dlouhý dech, pak vysvětluje krátký dech, to má tež svoji logiku až budete mít lepší koncentraci, uvidíte sami, dech v hlubší koncentraci se přirozeně zjemňuje a zkracuje, ale ze začátku je dlouhý, protože to je příhodné, když se relaxujeme, bude dech dlouhý, když se relaxujeme ještě víc a v hluboké koncentraci, Dech se začne zkracovat. Někteří z nás už to prožili jasně. To je fakt. No a ten, kdo je koncentrován, kvalita jeho dechu se též mění. To je třeba poznat. Jaký dech, ráno jsem se zmínil, se je příznivý, k hluboké koncentraci, jaký dech není příznivý k hluboké koncentraci. To všechno třeba poznat. V Tibetu v Číně tež jsou jogěni, kteří praktikují dlouhou dobu právě tento jemný dech. No ty pak můžou líst nahoru v malách pomalu běžet. A to všechno jde vytrénovat tím, že regulujeme dech společně s pohybem. To neznamená, že to potřebujeme k tomu, aby jsme se probudili, ale patří to k tréninku jógy který zdůrazňuje, a to je důležité, že to jemné může podmanit to hrubé. No a cesta jruby je podmanění hrubého na základě toho jemného. Proto ve Vedantě máme pět košas, pět těl. To nejjemnější tělo je tělo osvobození. V Jogačách podobný princip. Jestliže, jak text jasně ukazuje, jestliže pracujeme nejenom s hrubým dechem, ale tež s jemným dechem, co se stane? My si začneme být vědomí, čím dál tím víc toho jemného dechu, když na něj dáme, dáváme pozornost. Hm? Jestliže jsme ve stavu relaxace, uvolnění. Hm? Pak ten postupem času ten jemný dech se stává jasný objekt. V textu je lehké dojít k nedorozumění, protože text říká, že když je hrubý dech dlouhý, ten jemný dech bude krátký, když je hrubý dech krátký, ten jemný dech bude dlouhý a pak říká to čtvrté cvičení je, hm? ty cvičení bychom si měli pamatovat, přesně je znát, kde to se učí v burmě nebo na šedlance se je musí naučit z paměti, hm? Že zná v našem textu se učí znát, hm? Dlouhý dech zná vědomě krátký dech. Jestliže zná vědomě krátký dech a dlouhý dech, nemůže je znát na jedno, ale my teď máme čtyři objekty, ne dva objekty. No, tak je známe na jedno. Ten hrubý dech může být dlouhý, ten jemný dech může být krátký. A ten jemný dech tady je trochu zmatek, ten jemný dech to je jako odezva, echo toho hrubého dechu. Když to echo přestane. zkuste vědomně koncentrovaně se nadechnout. Potom nadechnutí jako by byla ozvěna toho nadechnutí. Když ta ozvěna přistane, no tak je prázdnota. V té prázdnotě, jako by se nic nedělo, ovšem děje se, protože je puls a tělo se tež hýbe. Kdyby nebyl puls, tak by se tělo nehýbalo. A ten pohyb existuje v celém těle, vibrace. To je důležité právě v medicíně. To čí, matka čí v čínské medicíně, je krev. Ve stromech je to míza, v nás je to krev. No a když cítíme puls, no tak cítíme taky dech, protože to, co pohání puls, co to pohání krev, no to je právě prana. To je právě element větru. Pak můžeme pochopit, proč v tibetské tradici asi, v činštíně to není, to nazývá ten element dechu vitální princip nebo vitální síla. Hm? No a teď pomůže ta čínská tradice, která rozděluje každý cvičení na praxi a svědectví praxe. Jestliže máme svědectví praxe, automaticky vstupujeme do dalšího stádia. Jestliže máme svědectví praxe dlouhého či krátkého dechu a můžeme ho sledovat v té hrubé fázi, v té jemné fázi i v, tom, v té fázi práznoty, kdy vlastně nic není, kromě není žádné dýchání, ale přesto je pohyb. Přesto je vibrace. Jestliže budete pokročili v praxe pranayami, nakonec praxe pranayami též má výsk k tomuto stavu. Ten dech se tak zjemní, že je neviditelný. Hm? První prožíváme extáze tím, že si to zastavujeme, no, no pak ty extáze o člověk se od nich musí úplně odpojit, jinak to není joga. Tedy když sledujeme dlouhý a dlouhý a krátký dech a potom ten mezidech a potom to místo prázdnoty, co se stane? Automaticky to mentální tělo, celé tělo, A dech se spojí v jeden celek. To je to, učím se cítit celé tělo, nadechuji, učím se cítit celé tělo, vydechuji. V jižní tradici to celé tělo jsou tři těla. Těla dechu, fyzické tělo a. Mentální tělo se spojí na tom místě, kterému se říká Ana Ten obraz dechu, který jsme si vytvořili na dotiku. Teď, jestliže pracujeme podle tohoto systému, no pak v těch pauzách automaticky, když není dech, tak se pozornost přenese na celé tělo. Na to celé tělo samozřejmě vybruje. No. a aby jsme poznali pránu, můžeme zkoušet se koncentrovat na jisté místo a uvidíme, že ta vibrace tam bude jako pod mikroskopem. A tím si pomáháme, jestliže máme jako já zkroucené tělo, že tam posíláme tu pránu, relaxujeme to a snažíme se projít. Všichni máme blokády v těle, ale aby jsme je odstranili, musíme je první poznat. Jinak je nikdy neodstraníme. A ty blokády v těle, když pokročíme v józe, zvláště když praktikujeme zalong nebo tu pokročilou jogu, tak ty překážky v těle jsou Úsce spojené s překážkami right. v mysli. Nervy jsou těž No, a když tedy meditujeme na ten dlouhý a krátký dech, my ho sledujeme od začátku do konce i tu periodu prázdnoty po tom nádechu a výdechu, po tom echu nádechu a výdechu, tu periodu prázdnoty. No a pozornost se přenese na celé tělo. Čili ten mentální obraz se stává celé tělo. Tady mentální obraz se stává to místo doteku. Ale tam tež jako by cítíme celé tělo. Proč? Protože ta eh, jemná mysl hm? Má úzké spojení s celým tělem? Pránické tělo je všude stejně tak, jako senzitivita těla, je všude v celém těle. To je základ poznání elementů. Senzitivita oka je koncentrovaná jenom v oku. Jenom oko může vidět barvu. A v oku to ještě mikroskopická část oka, která vidí barvu. Ty ostatní části jenom pomáhají, hm? té mikroskopické části, o které Shari Putra říká, že je velká jak hlava blechy. Hm? Ta vidí barvu. Ten zbytek, Oka, ten ji v tom, tom podporuje. Stejně tak v uchu, my jenom zvuk, my slyšíme jenom mikroskopickou částí ucha. Ale dotyk my cítíme v celém těle. Senzitivita těla je všude. Oku je též senzitivita těla. Uchutež, na jazyku též, ale ta senzitivita, která vnímá chuť, ta je jenom velice omezená. A senzitivita těla vnímá co? V ní má čtyři elementy, nebo v teravádě tři elementy, protože voda vlastně je bezprostřední dotyk vody, je dotyk chladu, což je element země, což je element ohně, vibraci, plynutí, což je element... Větru, no a tvrdost, měkkost, element země, plynutí, element větru, teplota, element ohně. No a vodu jako takovou nemůžeme přímo nahmatat. V severní tradici to není, protože tam my dě, asi nedělali tu ten rozbor kanáp jako v jižní tradici, což je velice zajímavý. V buddhismu najdeme tolik zajímavých věcí, čím víc studujeme, tím je to zajímavější. Na každý pád, jestliže cítíme celé tělo, celé mentální tělo a tělo dechu se spojí, Vytvorí se jasný mentální obraz. Ve Vesudimaga máte krásné povídání o tom, jak ten mentální obraz z přípravného mentální obrazu se stane obraz, který možno uchopit v mysli. Jestliže ho uchopíme v mysli, stane se nimita, reflektivní obraz. A ten reflektivní obraz je objekt přípravného samády. První Diány, druhé Diány, třetí Diány, čtvrté Diány. Jiný objekt podle magy v meditaci šamata na dech není. A ten objekt je koncept, který si uděláte z těch prvotních, z prvotního dotyku dechu, který je teplo, chlad, tvrdost, měkost, vibrace. Hm? A to všechno musí být drženo pohromadě. A kdo to drží pohromadě? Element vody, hm? to je koheze. A tak se dostaneme do vypasany. Jestliže chceme praktikovat vypasanu na základě samády, pak dáváme pozor na tyto bezprostřední počítky. No a to je vstup do vypasany ale na ten vstup do vypasany potrebujeme samády. Tak je to kódováno ve Visuddhimaga. Visudimaga je Bible, meditační tradice v té vádě. Ostatní to jsou prostředky, aby jsme to pochopili. No a jestliže máme jasný obraz dechu, no pak čtvrté cvičení nadech, učím se nadechovat a vydechovat a zastavuju tím kaya sankára. kaya sankára, formace těla. Formace těla není nic jiného než element větru. Element větru formuje tělo. Informace vědomí, je vnímání a počitek. Vnímání je na základě obrazu. Pokud nemáme obraz, tak nevnímáme nic. Když máme obraz, můžeme přijmout objekt. Když přijmeme objekt, máme počitek buď příjemný, nebo nepříjemný. Jestliže máme příjemný počitek jak poznáme, že jsme v samsáře. Když se na něj lepíme, když máme nepříjemný počitek, jak poznáme, že jsme v samsáře. Že ho chceme silou se ho zbavit. A tím pádem jsme venku z rovnováhy mysli. rovnováha mysli je samskára upekša. Podle... Učení buddhismu, každá meditace, ať už je to šamata nebo vyplašaná, musí mít samská raubekša. To znamená neulpívání na příjemném, nenásilné odstraňování nepříjemného a žádný stav klesání, Ani v roztěkanosti mysli. Hm? Jestliže máme tento stav, máme meditaci. Jaký je rozdíl mezi arahatem a námi? Arahat tento stav nikdy nestrácí. My, i když jsme pokročilí meditátori, my tento stav ještě můžeme ztratit. Jestliže jsme satové, my nechceme úplně odstranit nečistoty mysli, protože my se jimi můžeme naučit, jak pomoct druhým. Nerozlišujeme mezi svým znečištěním a znečištěním druhých. Jak poznáme znečištění druhých, jestliže nereagujeme. Jestliže nemáme lásku, soucit, radost a odpovědí. To je motivace. Nejenom odstranit strast, ale učit se strast ze strasti. Učení se. se strasti. Co se stane? My ideál budovství Díky moudrosti my přestáváme prožívat tras, strast. A díky soucitu my nikdy svět neopouštíme. Proto Gaté, Gaté, Pára Gaté, Pára Samgate, Body Sváha ve stavu odchodu, ve stavu odchodu, na druhou stranu se všemi bytostmi. Transcendentální moudrost. Tato meditace nás. V jisté napojuje na tuto moudrost, protože my dáváme pozor na tu pásnotu, ze které všechno vychází. Objekt, subjekt, všechny formy, všechny obrazy. No a tak máme ty čtyři cvičení. Hm? Čtěte pozorně. Hm? Čtěte znova. Nejlépe naučte se naspavnit ty cvičení. Hm? Abyste viděli jasně. To opouštění formací těla je opouštění dechu. A to opouštění dechu, to jsou stupně hlubší a hlubší koncentrace. Jestliže opustíme dech, zvládli jsme meditaci šamata na dech. A to je ideální stav k tomu, aby jsme praktikovali vypasanu Z hlediska yogačárového pochopení, jestliže se zastaví dech, automaticky se též, jestliže jsme schopni v tom stavu se usídlit, automaticky se zastaví myšlení. Když se zastaví myšlení, my můžeme jasně pozorovat, že všechny objekty vycházejí z vědomí samotného. Nejsou nic jiného, než z hlediska yogačáry, semena v našem vědomí. Svět, protože máme jiné semena v našem vědomí, proto máme jiné reakce, jinou karmu. Někdo má rád holky, někdo má rád dolky. No a tak to chodí. A to všechno je dáno na principu pozornosti vůči obrazům. My jdeme stejnou ulicí, ale každý si všimne něco jiného, něčeho jiného. My vidíme stejnou řeku, ale ryba ji vidí jinak, bozi ji vidí jinak, my ji vidíme jinak. Hm? Ale my si myslíme, že to, co vidíme, je skutečnost ale to je zdání skutečnosti. Hm? To je yogaťána. Proniknout zdání skutečnosti. To zdání skutečnosti pochází z ulpívání na skutečnosti obrazu. A ty obrazy si mysl sama vytváří z minulých zkušeností. Hm? To není žádné dogma, to je jistý návod. Hm? který umožňuje neduální poznání. To neduální poznání se něčemu nepřijmí, ne, ne, neprotiví. Hm? To neznamená, že se něčemu protiví. To je prostě snaha o hlubší pochopení meditace a hlubší pochopení sebe a světa, ve kterém se nacházíme. Hm? No a teď důležitá etapa, probrali jsme čtyři cvičení, je etapa výcviku v jednobodové koncentraci. A tento výcvik v jednobodové koncentraci se v severní tradici, já už jsem to několikrát vysvětlil, se vysvětluje na základě Devíti takzvaných čita stity. Hm? Čita stity je krásné slovo. Čita znamená mysl, a stity je postavení. Hm? Postavení mysli na devět postavení mysli na cestě ke kompletnímu utěšení. Hm? Severní tradice, jako Zen, Dzogčen, Mahamudra, nedává takový důraz, přesto je to velice důležitý trénink na diány, ale dává důraz na právě to, co yoga yogačára zdůrazňuje na schopnost spojit koncentraci a uvědomění na základě stavu prašraddy. Prašraddy je stav uvolnění a jasnosti. Ve stavu my nemusíme z hlediska Striktně teravádové interpretace. My musíme vidět bezprostředně objekt osvobození nirvánu, aby jsme spojili hm, hm, efektivně moudrost a koncentraci v jeden celek a tím pádem můžeme vykořenit ne jenom oslabit nebo potlačit nečistoty mysli, ale je vykořenit. Hm? A to může udělat z hlediska buddhismu jenom střední cesta. Abychom se dostali do střední cesty, musíme poznat ty objekty, jak, které náš text vysvětluje jako předkrm. Hm? Bez předkrmu my nepochopíme ten text. To je Dělá pozornost, pět agregátů, závislé vznikání a čtyři reality, jak se to, čtyři reality znamená, čtyři takovosti. Takovost strasti, takovost důvodu strasti, což je světská pravda, takovost konce strasti a cesty ke konci strasti, což je nadsvětská cesta. Jestli, aby jsme poznali důraz buddhismu, je aby jsme poznali nadsvětskou cestu, musíme poznat světskou cestu. Kdo nezná světskou cestu, ten je z největší pravděpodobnosti, bude mít iluze a nepochopení cesty nadsvětské. V tom je právě specifika buddhismu. To neznamená, že všichni buddhisti to jasně vidí, ale to je specifika buddhismu. Pokud nepoznáme dvě pravdy z hlediska buddhismu, my nemůžeme poznat to nejvyšší. Musíme poznat dvě pravdy, aby jsme poznali to nejvyšší. No ale dvě pravdy jsou vysvětleny jinak podle různých tradicí. Z hlediska teravádové tradice je to jinak. Světská pravda je, tady ten Dhammadipa existuje, Zuzana existuje, to všechno existuje, ale v pravdě světské. Pravda světská existuje, samozřejmě. Pokud by neexistovala, pak Vinaya nedává žádný smysl. Není nic dobrého, není nic špatného, není dobrý nich, není špatný mních, hm? není dobrá vláda, není špatná vláda. Hm? To všechno dává smysl. Ale z hlediska pravdy Nejvyšší, tohle všechno. Není skutečné. No a jiný přístup je přístup takovosti, neduální přístup. Dvě pravdy od samého počátku jsou takovost. A vše, co vystává, může pouze a jenom vystat v takovosti proto. Pravda nejvyšší a pravda relativní je jenom jedna pravda. Ne, ne ale pro nás, ale pro budu. <laughs> My nedělat si iluze. A jak kontemplovat na stav Buddhy, kontemplovat na bodičitu, cesta bodice je kontemplace bodičity od samého počátku předsevzetí až do konce, což je přirozený stav. No a. Pro dnešek ponecháme příliš mnoho informací a odpoledne večer se začneme zabývat těmi devíti kroky hm? k stání mysli ve stavu perfektního utišení. Hm? Tento stav perfektního utišení, jestliže máme, když chceme, můžeme praktikovat bez velkých zábran Vypašanu, bez velkých zábran všechny diány, bez velkých zábran Dzogčeň, Mahamudu a tak dále. To je základ. Bez toho perfektního utišení těžko můžeme pochopit, Nedualistický přístup k meditaci. Hm? Proto takový důraz na perfektní utěšení. Přesto, že ho nemáme, jako vzadu nebo my můžeme, máme prostředky, jak na něj meditovat. To jsou prostředky severního buddhismu. Hm? A ty prostředky všecky pochází z moudrosti Manjúšriho, z moudrosti transcendentální moudrosti. Nic se nedá dosáhnout ani ve světě, ani v mírování. Od samého počátku. Hm? Proto recitujeme sůtrou srdce, ale musíme recitovat s pochopením, s uvědoměním. Hm?